Та й без попередження вони самі розуміють, це жить для них загроза. Хоча на випадок якогось непорозуміння, чи то з приводу анкети, чи доносу, я, значить, можу рахувати на твою поміч і захист? Цілком, Степане, не зраджу, ти знаєш мене. Степан рвучко підвівся і зворушено простягнув руку дев'ятому. Ну, тепер я маю десятеро більше сил для свого завдання. Через місяць або, може, через два, я думаю, зможу привести відповідь. «На обидві анкети. Ти куди хочеш їхати?» Тримаючи руку Степана у своїй, спитав дев'ятий. «На Україну? У гніздо термітів?» «Там повинен бути їхній центр, якщо він взагалі існує. Можливо, десь у Донбасі він купчиться серед шахтарів. Ну, хай тобі щастить викрити його. А так само хоч кінчик хвостика справжньої живої правди». Буває. Степан Іваненко у відповідь стиснув руку дев'ятого так, що самому заболіли ранки на щиті, і вийшов з кабінету таким рішучим кроком, ніби там зараз же за порогом були терміти. Розділ п'ятий. Через три дні, коли було знято бинти, наліплено на ранки дві смужки рожевого пластирю, ранок було три, Одна від одного горішнього зуба і дві від двох нижніх від усіх зубів, що лишились у Марка, коли було наготовлено всі потрібні папери для подорожі, Степан Петрович запросив обох братів і дітей на родинне зібрання. Це запрошення занепокоїло всіх своєю формою, без жодного пояснення причини і предмета сходин. Та й тон у Катерини Семенівни, яка скликала всіх, був якийсь незаспокійливий а чи то понурий, чи то стривожений. Усі зібрались точно на дев'яту годину в салоні. Маруся сіла побіч батька, скоса поглядаючи то на рожеві пасочки, пластирю, то на дядьків Сергія та Євгена. Дядько Сергій, або як звали його назвою, яка залишилася за ним ще з дитинства дядя Мишка, Дійсно, як мишка неспокійно, шмотливо не по салону, бігав від одного до другого, присуваючись до кожного і стараючись ухопити суть розмови. Невеличкий, цілком одмінний від Степана, худенький, сіренький, зі щільно підстриженим сіреньким волоссям і гостреньким носиком, він справді був дуже подібний до пронирливої хитрої мишки. Мати казала Марусі, що він не завжди був такий неспокійний і шмотливий. А дядько Євген, великий, незграбний, з круглою рудою бородою підстриженими вусами, з постійно одвислою нижньою губою, нагадував їй добродушного двірникового пса Нерона. Правда, сьогодні Нерон був недобродушний, а теж неспокійний. Він, так само, як мишка, та, зрештою, які всі, відчував щось особливе в цьому зібранні. Навіть Льонька, ах, вибачте, Леонід Степанович, без п'яти хвилин лауреат літератури, зволив спуститись з висоти письменницької гідності і взяти участь у спільній тривозі. В чому річ? Для чого батькові знадобилося скликати цей чудний комітет Іваненків? Леонід один раз дозволив навіть схилити до Марусі свою пушкінську кучеряву голову на шиї гендика і спитатись її, але вона недбало знизала одним плечем і звисока кинула. Зараз сам довідаєся. Насправді вона знала стільки ж, як які брати. Так само горіла цікавістю. Та батько її, своїй улюблениці, нічого не сказав наперед. «Зараз сама довідаєся», – коротко відповів він їй начіпляння. І нарешті батько вийняв із бічної кишені якісь пом'яті папірці і поклав їх перед собою на столику, що був біля стоячої лампки у кутку. «Прошу всіх зайняти місця», – розглядаючи папірці глухо, – сказав він, і ні на кого не подивився. «Всі це був тільки дядько Мишка, який зараз же сів коло дяді». Нерона чи топак Євгена. Степан Петрович підвів голову і обняв усіх поглядом. Вираз його обличчя був не такий, як завжди, не той, за який Маруся раз в раз готова була лащитись до нього без всяких розрахунків на подачку кількох червінців. Машинально торкнувшись пальцями до пластирів і зараз же швидко відвівши убік руку, він з якоюсь офіційною поважністю почав. Так от, дорогі мої,